Нас не туди. Та ні, дядечку, – відповів колишній капітан, – вже не так затято, як перше. Я ж не кажу, що він таки завів нас, а тільки що скидається на те. І як це розуміти? Ну, хто знає, що може статись. Трапляється, що в цих місцях нападають на обози такі як наші, та навіть і більші грабують, вбивають. Який жах! вигукнула Луїза, і скоріше вдаваним, ніж справжнім, переляком. Індіанці? спитав Пойндекстер. і індіанці, часом вони, а часом і білі влаштовують такий собі маскарад, і не тільки мексиканці. На це треба лише трохи коричневої фарби, перуку з кінського хвоста, прикрашену пір'ям, та ще добрячого галасу. І якщо нас пограбує ватага отаких от білих індіанців, у цьому не буде нічого дивного. Та й винуватити нам не буде кого, крім самих себе, за те, що простодушно повірили першому лівшому зустрічному. О, Боже племіннику. Це ж таке серйозне звинувачення. Невже ти хочеш сказати, що цей кур'єр? якщо він справді кур'єр, заманює нас в пастку. Та ні. Ні, дядечко, я цього не кажу. Я кажу тільки, що таке трапляється. Отож, можливо, він... Можливо, він і заманює нас. Можливо, але мало, ймовірно, спритиском з, з карети глузливий голос. Ні! Вигукнув юний Генрі, який хоч і їхав трохи попереду, але чув їхню розмову. «Твої підозри несправедливі, кузене Касію. Як на мене, це не що інше, як обмова. І я можу це довести. Погляньте не сюди!» Юнак уже спинив свого коня і показував на якийсь наче стовп обіч стежки, що його вже стих пильно роздивитись то був високий стрункий кактус. Його зеленого соковитого стобура не брав вогонь. Та Генрі Пойндекстер показував своїм супутникам не на саму рослину, а на невеликий чотирикутний клаптик цупкого паперу, настромлений на одну з колючок кактуса. Кожен, хто знайомий звичаями цивілізованого світу, пізнав би в ньому візитну картку і то справді була картка. «Ось послухайте, що тут написано», – сказав юнак, під'їхавши ближче до кактуса і прочитав уголос. кей «Кипарис? Уже видно!» «Де?» – спитав Пойндекстер. «Тут намальовано руку», – відповів Генрі, «і вказівний палець, напевне, показує напрям». Усі очі враз звернулися туди куди показував палець, намальований на карці. І якби світило сонце, вони з першого ж погляду побачили б Кипарис. Але небо, яке ще так недавно сяяло блакиттю, тепер було свинцево-сіре. І хоч як вони напружували зір, проте не могли побачити на обрії нічого схожого на верхівку дерева. «Нічого там немає», – заявив Колхаун, – до якого повернулася звична самовпевненість і знову вдався до звинувачень. Це просто ще один із хитрих підступів, якими той негідник заманює нас у свої тенета. Ти побаляйся, кузени Касію, озвався той самий голос, який так часто суперечив йому. Подивися у мій бінокль, якщо твої хвалені очі тебе не зраджують. «Ти побачиш у долині щось дуже схоже на дерево, високе дерево, що цілком може бути кипарисом, коли кипариси тут такі самі, як і на мочарах луїзіани!» Колхаун не захотів взяти в кузини її театральний бінокль. Він знав, що її слова підтвердяться, бо Луїза ніколи не говорила неправди. Замість нього бінокля взяв поендекстер і, наладнавши його на свої короткозорі очі, виразно побачив червонястики Парис, що стримів над краєм прерії. «Так і правда?» – мовив він. «Його вже видно!» Молодик виявився чесним, а ти був несправедливий до нього касе. Та я не дуже вірив, що він замишляє проти нас щось лихе. «Гей, містере сенсом. Звеліть візницям поганяти!» Колгаум, не маючи охоти ні розмовляти далі, не залишатися в товаристві своїх супутників, з люттю вдарив коня острогами і поскакав прерією. «Дай, ну, і мені глянути, Генрій!» – попрохала за брата, притишивши голос. «Я хочу побачити ту руку, що так добре нам прислужилися. Зніми картку, братику, вона там уже не потрібна, адже ми вгледіли дерево». Зовсім не здогадуючись про справжню причину сестриного прохання, Генрі охоче виконав його. Він зняв картку з кактуса і кинув її Луїзі на коліна. «Моріс Джеральд», – прошепотіла юна креолка, прочитавши ім'я на картці. «Моріс Джеральд», – схвильовано повторила вона і сховала картку на грудях. Хто б ти не був, звідки б не прийшов і куди б не лежала твоя дорога, тепер нас пов'язала одна доля. Я відчуваю це, знаю це так само напевне, як і те, що в мене над головою небо. Ох, яке похмуре, лиховісне небо! Чи не віщує воно мені таке саме лихе майбутнє? Розділ четвертий. Чорний Норд. Поринувши у свої думи, дівчина якусь хвилю сиділа мовчазна і зажурена, стиснувши скроні тендітними білими руками. Здавалося, вся душа її слкується чи то осмислити минуле, чи сягнути внутрішнім злором у майбутнє. Та її задума, хоч би чим вона була викликана, Тривала недовго. Луїзу повернули до дійсності занепокоєні вигуки, що долинули крізь вікон цикарети. Вона впізнала братів голос, в якому вчувалася тривога. «Поглянь, батько, невже ти їх не бачиш? Поглянь!» «Де, Генрі, де?» «Та он де, позаду фургонів, ну, тепер бачиш?» «Так, бачу, але не можу збагнути, що це таке». «Вони скидаються на... на...» Поіндекстер не знаходив порівняння. «Ні, навіть не можу сказати на що!» «На водяні смерчі!» – спробував підказати відставний капітан. Помітивши незвичайне видиво, він зволив знову приєднатися до супутників. «Але ж такого не може бути! Ми надто далеко від моря!» Я ніколи не чув, щоб хтось бачив їх у прерії. Хоч би що воно було, але вони не стоять на місці, сказав Генрій. Дивіться, вони то зближуються, то віддаляються. Якби не це, вони схожі були б на величезні колони з чорного мармуру. Або на велетнів, або на упирів, жартівливо докинув Колхаун. Вони, мов чудовиська, з іншого світу яким заманулося прогулятися цією зловісною прерією. Колишній офіцер тільки з волі примушував себе жартувати. Насправді йому, як і іншим, було не до сміху. Та й не дивно. Над північним краєм прерії раптом виникло щось із десяток чорних стовпів. Жоден з подорожніх ніколи ще не бачив нічого подібного. Ті стовпи не мали певної форми і раз у раз змінювали свої обриси, розмір, місце. То якусь хвилю стояли нергомо, то ковзали над згарищем, наче велетні на ковзанах, та ще й вихилялися і вклонялися один до одного, у якомусь химерному танці. Не треба було і напружувати уяву, щоб добачити в них стародавніх титанів, які відродилися тут, в Техаській прерії, і оце витанцьовували після добрячої пиятики з самим Бахосом. Постерігаючи це небачене і нікому з подорожніх невідоме явище, яке здавалося їм надприродним, кожен проймався дедалі більшою тривогою. Душі їхні заполонило передчуття близької небезпеки. Всі з жахом зрозуміли, що насувається якесь грізне стихійне лихо. Ще тільки но забачивши на обрії ці дивовижні стовпи, весь обоз зупинився. У негрів і в тих, що йшли пішки, і у візниць із грудей вихопився переляканий крик, тварини враз стали, як укопані, коні, тремтячи зі страху, сполохано заіржали, мули, голосно заревли. Та це були не єдині звуки серед прерії. Від загадкових чорних стовпів теж долинав глухий з присвистом гук, що нагадував шум водоспаду. Час від часу його розтинали громахкі вибухи, схожі на рушничні залпи чи недалекі удари грому. Той гук, де далі дущав, ставав виразніший, небезпека, хоч би яка вона була, неухильно наближалася. На обличчях подорожніх застиг жах. Не становив винятку і колхаун. Він уже й не пробував жартувати. Всі очі прикипіли до низького затягнутого хмарами неба та до величезних чорних стовпів, що насувалися на обоз, неначе намислили розтрощити його. В цю моторошну мить подорожні раптом почули крик, з протилежного боку, і хоч у ньому теж звучала неприхована тривога, всім трохи полегшало на душі. Обернувшися туди, вони побачили вершника, що скакав у чвал просто на них. Кінь був чорний, як сажа, так само чорний був і вершник, навіть на обличчі. Та його однаково впізнали. Це був той самий незнайомець, слід ласо якого вів їх через прерію. Жінки, бістріші на розум, ніж чоловіки, і дівчина в кареті перша впізнала вершника. "Перед!" гукнув він, тільки-но опинився на відстані, з якої подорожні могли його почути. "Вперед! Мерщій вперед!" "Що це діється?" спитав плантатор, охоплений панічною тривогою. "Нам щось загрожує?" "Так. «Я не сподівався цього, коли залишив вас, тільки діставшись до річки, побачив, що насувається небезпека». «А яка? Норд? Ви маєте на увазі бурю, так?» «Ніколи не чув, щоб Норд був небезпечний», – обізвався Колхаун. «Хіба що кораблям у морі? Я знаю, він несе холод, але і багато чого гіршого, ніж холод, сер, перебив його вершник. Ви пересвідчитися на собі, якщо не поквапитися уникнути його. Містер Польндекстер, знову звернувся він до плантатора, і голос його звучав нетерпляче і наполегливо. Повірте мені, що вам і всім вашим супутникам загрожує велика небезпека. Норд не завжди такий страшний, але цей... Погляньте отуди. Ви, ви бачите? Ті чорні стовпи. Ми вже дивилися на них і ніяк не могли зрозуміти, що це таке. Не в них річ, вони тільки провісники бурі. Подивіться далі. Бачите? Оту чорну хмару, що розходиться по небу. Ото її і слід боятися. Я не хочу наганяти на вас зайвого страху, але мушу застерегти. Ця хмара несе смерть. Вона шириться і суне просто сюди. Єдиний порятунок від неї – це швидкість. Якщо ви не поквапитесь, буде надто пізно. «За десять хвилин вона накриє вас, накриє, і тоді не боріться, сер. Благаю, вас не боріться, накажіть своїм візницям поганяти, чим душ. Так велить вам саме небо». Після таких невідступних закликів плантаторові і на думку не спало щось заперечувати. Він звелів обозові негайно рушати і гнати щодуху. «Тварин, як і людей». Заполонив такий жах, що візницям навіть не довелося пускати в діло батоги. Карета і група вершників, які раніше, їхали попереду. Незнайомець відстав від них і тримався за фургонами, так ніби охороняв караван від загрози, що насувалася ззаду. Час від часу він спиняв коня, озирався, і щоразу його погляд виказував дедалі більшу тривогу. Помітивши це, Плантатор під'їхав до нього і запитав, «Небезпека ще не минула?» «На жаль, не можу сказати нічого втішного», – відповів той. «Я сподівався, що вітер змінить напрям». «Вітер, сер, Та його ж немає ані війне. Тут немає. А отам справжній буревій, і він вчить просто на нас». О небо, він щомить нас доганяє, нас навряд чи ми встигнемо переїхати з гарище. Що ж робити? — вигукнув плантатор, ще дужче наляканий цією звісткою. Ваші мули не можуть рухатися швидше. Ні, на більше вони просто не здатні. Тоді боюся, що ми так і не встигнемо. Дійшовши такого лиховісного висновку, незнайомець знову спинився і став дивитися на чорні смерчі, ніби визначаючи, з якою швидкістю вони наближаються. Різкі зморшки, що лягли коло його уст, виказували не просто досаду, а щось більше. «Ні, не встигнемо!» – вигукнув він рвучко обернувшись. «Вони посуваються швидше за нас, куди швидше! У нас немає ніякої надії втекти від них!» «Боже, сер, невже загроза така страшна?» «Хіба не можна нічого зробити, щоб уникнути її?» Незнайомець відповів не одразу. Він якусь хвилю мовчав і, здавалося, щось обмірковував. Погляд його вже не звертався до неба, а перебігав по фургонах. «Невже немає жодного способу врятуватись?» спитав плантатор з нетерпінням людини, якій загрожує небезпека. «Є!» – радісно відказав вершник, так, ніби в нього нарешті сяйнула щаслива думка. Є один спосіб. Я просто не подумав про нього раніше. Ми не зможемо втекти від буревію, але уникнути небезпеки зможемо. і, містер Пойндекстер, звеліть своїм людям закутати голови мулам і коням теж, а то їх засліпить і вони показяться. Ковдри, плащі, все згодиться. А тоді нехай люди поховаються у фургонах і щільно позапинають їх з усіх боків. Про карету я подбаю сам. Давши ці настанови, що їх Пойндекстер разом із наглядачем негайно взялися виконувати, молодий вершник поскакав уперед. Ласкава пані. спиняючи свого коня біля карети, мовив він з усією можливою за таких обставин гречністю. Вам треба щільно запнути всі завіски на вікнах. Нехай ваш кучер перейде в карету, і ви також, панове, звернувся він до Генрі і Колхауна. І ви, сер, до Пойндекстера який саме під'їхав до них. Місця всім вистачить. Ховайтеся, дуже вас прошу, не гайте часу. За дві-три хвилини буря домчить сюди. А ви, сер? Спитав плантатор, видимо, стурбований за людину, яка доклала стільки зусиль, щоб урятувати їх від невідомої, але грізної небезпеки. Самі ви? Як? Зараз не час говорити про мене. Я знаю, чого слід чекати. Такі бурі для мене не первина. В карету мершій, благаю, вас в карету. Лишилися лічені секунди. Чуєте, як забиває? Мершій, поки нас не накрила хмара куряви. Плантатор та його син разом зіскочили з коней і зайшли в карету. Колхаун і далі вперто сидів в сідлі. Чого б то він мав ховатися від якоїсь уявної небезпеки, що нібито зовсім не лякає цього незнайомця в мексиканському вбранні? Тим часом молодий вершник озирнувся. І, побачивши наглядача, який не встиг сховатися, звелів йому негайно залізти в найближчий фургон. Той квапливо виконав його наказ. Тепер незнайомець уперше за весь час дістав змогу подбати й про себе. Відв'язавши від сідла своє сарапе, він швидко розгорнув його і накинув на голову коневі, а тоді, відтягши поле назад, зав'язав їх на його шиї, як ото зав'язують мішок. Потім так само швидко і вправно розмотав свій шарф з китайського шовку, обвинув його навколо капелюха і заклав один край за стрічку, а другий спустив над крисами, так що вийшла шовкова запона. Перш ніж зовсім закрите обличчя, вершник знову обернувся до карети і з подивом побачив, що колхаун і досі сидить в сідлі. Хоч він уже й почував підсвідому неприязнь до цього чоловіка. Проте людяність взяла гору. «Цер, я ще раз дуже прошу вас сісти в карету. Якщо ви цього не зробите, вам доведеться гірко пошкодувати. Не мене й десяти хвилин, як ви, можливо, загинете». Переконаність, з якою було вимовлено ці слова, справила враження. «Стикаючись з ворогом вічнавіч у бою», Касі Колхаун не був боягузом, та цього разу він мав справу не з людиною, не з звичайним смертним. Ворог, що наступав на обоз, був загадковий і незбагненний. Він уже провіщав своє наближення лунким, наче грім, гуркотом і чорними тінями, які не мов би змагалися з мороком ночі. Хто не відчув страху перед лицем такої навальної руйнівної сили? І відставний офіцер не наважився знехтувати ці грізні застереження і земні, і небесні. З удаваною нехиттю, щоб ніхто не зміг назвати його боягузом, він зліз із коня і сховався в кареці за щільно запнутими завісками. Те, що сталося далі, годі змалювати словами. Жоден з подорожніх не спостерігав цього видовища, бо ніхто не наважувався й визирнути назовні. Та навіть коли б такий сміливець і знайшовся, він однаково б нічого не побачив. Хвилин через п'ять після того, як мулам позакутували голови, обоз оповила непроглядна темрява. Ми можемо описати лише початок цієї страшної бурі, що його встигли побачити подорожні. Один із смерчів, що насувався на обоз, зіткнувся з фургонами і розсипався на густий чорний пил. Так, наче з неба раптом линув пороховий дощ. Та головне було ще попереду. На якийсь час трохи проясніло, і на подорожніх війнуло жаром, наче з величезної печі. А потім зі свистом налетів поривчастий крижаний вітер і сповнив прерію таким завиванням, не би то звалися разом усі еолові-сурми, сповіщаючи появу самого короля Бур. Минула ще мить, і Норд уже бурхав між фургонами. Обоз, що застряг на субтропічній рівнині, раптом огорнуло таким холодом, який буває хіба тільки серед айсбергів у Північному океані. Нічого вже не було видно, нічого не було чути, лише завивання буревію, та його глухий рев, коли він ударяв у боки фургонів Мули інстинктивно повернувшись крижами до вітру Стояли непорушні й принишклі Голосів людей, що напружено перемовлялися в фургонах і кареті Було майже не чути за шумом бурі Всі отвори були щільно затулені Бо невдовзі виявилося, що досить вистромити голову з-під полотнища фургона і можна задихнутися. Повітря було вщерть сповнене попилу, збитого вітром зі згарища і перемеленого на дрібнісінький ядучий пил. Понад годину кружляли в повітрі чорні хмари пилу і весь той час подорожні просиділи у своєму добровільному в'язненні. Нарешті за віконцем карети почувся голос, що ніс їм звільнення. «Можна виходити!» Сказав незнайомець, відкинувши свій шовковий шарф на криси капелюха. Буря не вщухла. Вона триватиме до кінця нашої подорожі, а може і ще днів зотри, але вам більше нема чого боятися. Весь попіл змило гить, змило і понесло вперед, і ви навряд чи наздоженете його по цей бік Ріогранде». гранде Сер, — мовив плантатор, квапливо сходячи з карети, «Ми вам завдячуємо, ми вам завдячуємо життям, батьку», – підказав йому Генрі. «Сподіваюся, сер, ви зробите нам ласку і назвете своє ім'я». «Моріс Джеральд», – відповів незнайомець. «Хоча у форті я більш відомий, як Моріс Мустангер». «Мустангер», – зневажливо пробурмотів колхаун, але так, щоб почути його могла тільки Луїза. Якийсь «Мустангер?» – подумав аристократ Поіндекстер, і його палка вдячність враз охолола. «Тепер вам не потрібен провідник. Ви знайдете дорогу без мене і без мого ласо», – сказав ловець деяких коней. «Кипари, сонди, їдьте просто на нього. Коли перейдете річку, побачите прапор над фортом. Ви ще встигнете доїхати завидно». А я не можу більше баритися і мушу попрощатися з вами. Сам сатана верхи на пекельному коні не був би такий схожий на себе, як був схожий на нього Моріс Мустангер, коли вдруге залишав плантатора з його обозом. Та ні чорна від попелу постать, ні невисоке становище». Не могли зашкодити йому в очах тієї, що в думках своїх уже віддала йому перевагу над усіма, в очах Луїзи Поіндекстер. Почувши його ім'я, хоча вже й відома їй, вона ніжно притисла до грудей візитку і в милосній задумі прошепотіла. «Моріс Мустангер, хоч ти зараз і чорний, як ніч, хоч ти, небозна, хто?» Ти полонив серце криволки. Боже мій, Боже, він надто схожий на Люцифера. Я не можу гордувати ним. Розділ п'ятий. Оселя ловця диких коней. Там, де ріо ден або Горіхова річка, вбирає в свої води добру сотню річечок і струмків, що помережили карту наче віти розложеного дерева. Лежать надзвичайно мальовничі місця. На всі боки простяглася прерія з дубовими й горіховими гайками, які то там, то там, по берегах зливаються в суцільні зелені смуги. Поде-куди ці довгасті гаї Переходять у справжні хащі Де ростуть переважно різні види акації А поміж ними і копайський бальзам І креозотовий чагарник І дике алое, І химерний цереус І кактуси І деревоподібна юка Ці колючі рослини Осоружні оку сільського господаря Адже ростуть вони На зовсім пісних, неродючих ґрунтах Проте незмінно ваблять ботаніків і всіх, хто любить природу, особливо коли цареус розкриває свої величезні немовузкові квітки, а Фукієра підносить над чагарями розгорнутий прапор розкішного ясно-червоного цвіту. Але не вся місцевість така. Є тут і ділянки родючого чорнозиму, на якому виростають великі дерева з пишними кронами індіанське мильне дерево, горіхи, в'язи, кілька різновидів дуба, подекуди кипариси і тополі. І ті гаї, що міняться всіма відцінками зелені і вражають око розмаїтістю обрисів, вони таки справді прекрасні. Струмки там кришталево чисті, і в них відбувається ясна блакить неба. Хмари майже ніколи не заслоняють сонця місяць зірок, туди немає дороги демонам хвороб, жодна пошесть не навідує цих благословенних місць. Та хоч який принадний цей край, цивілізована людина ще не влаштовує тут свого житла. Його стежками мандрують лише червоношкірі бродяги прерії команчі. Та й то тільки верхи на конях, коли вряджаються в свої набіги на поселення по берегах Нижньої НОСС або Леони. Мабуть, саме тому справжні діти природи, дикі тварини, обрали ці місця собі за домівку. В жодній іншій частині Техасу ви не побачите стільки оленів і полохливих антилоп. На кожному кроці трапляються тут кролі і звичайні, і велетні мули. Трохи рідше – тхори, опосуми, дикі свині. Оживляють краєвид і пригарні барвисті птахи. З шурхотом злітає зі стежки лісова перепілка. Ширяє в повітрі королівський грив. Край горіхового гаю – Вигріває на сонці свій розкішний комір, величезний дикий індик. Серед листя акації мехтить химерний, схожий на ножиці, хвіст чудернацького птаха-кравця, якого тутешні мисливці називають райським птахом. Дивовижної краси метелики, широко розгорнувши кривця, пурхають в повітрі а коли сідають перепочити на якусь яскраву квітку, то здаються її пелістками. Величезні оксамитові джмелі зріщать серед усипаних цвітом чагарників, змагаючись із ненабагато більшими за них колібрі. Та не всі жителі цього прекрасного краю мирні і безневинні. Більш ніде в Північній Америці немає таких великих, гримучих змій. Вони ховаються в густій траві, так само, як і ще небезпечніші мокасинові змії. Тут може вжалити і отруйний тарантул, і скорпіон, а отруйна стонога лише проповзе по шкірі людини і вже спричинить гарячку, яка може призвести до смерті. Серед дерев та чагарів по берегах річок можна побачити плямистого оцелота, пуму, а також їхнього більшого й дужчого родича Ягуара. Саме в цих місцях проходить північна межа його поширення. По узліссях самотньо й тихо скрадається худий техаський вовк, а інший представник цього роду Буягуз Койот. Віддає перевагу відкритій прерії і шукає здобичі тільки гуртом із своїми братами. Тій таки прерії, поряд із кровожерними хижаками, живе й найкраща, найблагородніша з усіх тварин, найрозумніший, найвірніший чотириногий друг людини, кінь, незалежний від людських примх, не знаючи ні вздечки, ні сідла. Ні в Юкії він живе собі там вільним і диким життям, як велить його неприборкана вдача. Та навіть і в цих заповідних місцях він не завжди має спокій. І тут його переслідує, полонить і приборкує людина. І людина ця моріс мустангер. На березі Аламу чи не найпрозорішої з річечок що впадають в на днсс Стояла оселя, скромна, як і більшість осель у Техасі, і, певна річ, така ж мальовнича. То була хатина, споруджена з розколотих уподовж совбурів юки, вбитих сторчу землю, з покрівлею із цубкого гостроконечного листя цієї ж таки гігантської деревоподібної лілії. Щелини ніж стояками, на відміну від інших будівель у Західному Техасі, були не замазані глиною, а завішані зсередини кінськими шкурами, що трималися не на цвяхах, а на кулючках мексиканського столітника. Високі крутосхили, що підносилися над долиною річки, були вкриті деревами і кущами, які правили за матеріал для хатини цією ж таки юкою, агавами та іншими невибагливими рослинами. Зате внизу, на родючих ґрунтах долини, бояв справжній ліс, що тягся на кілька миль обабіч річки. Там росли переважно шовковиці, дуби, горіхи. Ця зелена смуга не виходила за межі долини, і верхівки дерев ледь сягали горішнього краю урвищ. Ліс не скрізь був суцільний. Подекуди з боку річки його потісняли невеликі зелені луки з навдивовижу соковитою травою, яку мексиканці називають грама. На краю одного з таких природних газунів, що дугою заходив у ліс, і стояла згадана нехитра оселя. Галявину півколом обступали дерева і їхні стовбури. Скидалися на колони, що підтримують склепіння якогось лісового амфітеатру. Та оселя стояла в затінку під деревами і складалося враження, що таке затишне місце обрано свідомо, аби приховати її від чужого ока. Хатину можна було побачити лише з боку річки, та й то, тільки опинившися просто навпроти неї. А малий розмір і бляклий колір стін та покрівлі робили її ще непомітнішою. Катина була зовсім невеличка, не більша за намет, і не мала вікон чи інших отворів, окрім дверей, та ще хіба димаря крихітної глиняної грубки, притилуної до однієї зі стін. Двері – легка дерев'яна рама, обтягнута кінською шкурою, трималися на завісах з цієї ж таки шкури. Позаду хатини був піддашок, підпертий шістьма стовпами і покрити листям юки. Його оточувала огорожа з поперечних жердин, прив'язаних до стовбурів навколишніх дерев. Така сама огорожа йшла навколо прилеглої ділянки лісу, завбільшки з акр, що починалася за хатиною і впиралася у круто схил. Земля там була порита, і поколупана безліч відбитків кінських копит, а подекуди і втоптана до твердого. І це свідчило, що та ділянка править за кораль, загороду для диких коней і мустангів. І справді, в загороді стояло з десяток чи більше коней. Їхні дикі очі і збуджена поведінка промовисто свідчили, що зловлено їх зовсім недавно – і вони тяжко страждають у неволі. Усередині хатина мала вигляд досить чепурний і затишний. Кінські шкури, що висіли на стінах, шерстю досередини непогано прикрашали оселю. Цей своєрідний килим з великих клаптів гладенької, лискучої шерсті різних мастей, чорної, гнідої, білої, рудої, рябої, тішив око і свідчив, про неби який смак господаря. Умебльована хатина була вкрай просто. Саморобне складене ліжко з дерев'яних козел, обтягнутих кінською шкурою. Дві табуретки, зроблені за тим самим зразком. Та ще грубий стіл, збитий з юкових обаплків. Ото і всі меблі. В дальшому кутку притулилося щось ніби ще одна постіль з тих таки незмінних кінських шкур. Що було зовсім несподіваним у цій примітивній оселі, то це полиця з книжками, пера, чорнильниця, поштовий папір з конвертами і газета на столі. Були там ще й інші речі, що нагадували про цивілізацію, навіть більше про вибагливість господаря. Велика шкіряна дорожня скриня, Дорога двоствольна рушниця, карбований срібний келих, мисливський ріг, свисток. На підлозі стояв всякий такий кухонний посуд, здебільшого бляшаний, а поряд в кутку – великий оплетений лозою бутель, в якому тримали, мабуть, щось міцніше заводу з Аламо. Решта речей більше пасувала до цієї хатини. Мексиканське сідло з високою лукою, вуздечка з наголовачем із плетеного кінського волосу, такі самі поводи, купа ремінців. Отака була оселя Мостангера, зовні і всередині, таку вона мала обстановку. Не бачили ми ще тільки її мешканців, яких було двоє. На одній з табуреток посеред хатини Сидів чоловік, але це не міг бути сам Мустангер. Він аж ніяк не скидався на господаря. Навпаки, з усієї його зовнішності, особливо з виразу звичної покори на обличчі, можна було, напевне, впізнати слугу. І хоч яка непоказна була оселя, де він оце сидів, ніхто все ж таки не помилився б, і не сказав, що то її господар. А тим часом він не був ні вбого вдягнений, ні голодний з вигляду, та й взагалі не справляв враження людини, яка терпить у чомусь нужду. То був дебелий чолов'яга з буйною рудою чуприною та червоним обличчям, у грубому наполовину – плисовому, наполовину – вельветиновому вбранні. З плису були короткі до коліна штани і гетри, з вельветину, колись темно-зеленого, а тепер зовсім вицвілого брудно рудого кольору, схожа на мисливську куртка з великими кишенями на грудях і по боках. На голові в чоловіка, довершуючи його вбрання, Стримів фетровий капелюх з широкими спущеними крисами. Ми ще не згадали про цупку полотняну сорочку, червону бавовняну хустку, недбало пов'язану на шиї, та грубі ірландські черевики. Та не треба було ні ірландських черевиків, ні плисових штанів з гетрами, щоб визначити, звідки він родом губи, ніс, очі, вигляд, манери виразно показували, що він ірландець. А коли б у кого і виник щодо цього сумнів, то він умить розвіявся б, тільки на той товстун озивався бодай словом, а він час від часу справді озивався, бо таку вимову можна надбати лише в ірландському графстві Голуей. Крім нього в хатині начебто нікого не було, отож здавалося, що він говорить сам до себе. Та насправді це було не так. На постілці з кінської шкури, перед теплою грубкою, мало не встромивши носа в попіл, лежав чотириногий товариш того чоловіка, і, судячи з вигляду, його співвітчизник великий ірландський хорт. Скидалося на те, що собака розуміє мову свого земляка. У всякому разі той говорив до нього так, ніби пес тямить кожне його слово. Що отарова? Золото моє, приязно спитав чоловік у плисових штанях. Хотів би зараз бути вдома, у балібаласі, побігати по кам'яних плитах у дворі Старого замку, еге ж? Та й підгодуватися б тобі не завадило, щоб не так ребрами усі до одного полічити можна. Е, мій голубе, я би сам туди хоч зараз. Та хто ж зна, коли наш панич надумає вертати додому і візьме нас із собою. Ну-ну-ну, не журися, Таро. Ось скоро він поїде до селища, то обіцяви нас взяти. Хоч якась буде втіха, егеш, геш. А то я вже грім мене побий місяців зотри не був у форті. Може, з дибою там котрогось давнього знайомого серед ірландських солдатів, яких туди прислали. Ото б ми з ним хильнули на радощах. Гештару. Почувши своє ім'я, собака підвів голову і тихенько чмихнув у відповідь. Та я би зараз ковтнув крапелинку, мовив чоловік, кинувши пожадливий погляд на бутелю кутку. Ще я ковтнув би. От тільки бутель уже майже порожній. панич може помітити. Та й нечесно брати щось, не спитавшись дозволу. Правда ж, Тару? Ти ж підтакнув мені того разу. А тепер як тебе розуміти, Гатару? Знову так? То що хоче сказати ця безсловесна істота? Ні-ні-ні-ні-ні, не спокушай мене, старий злодюшко. Я їй краплини в рот не візьму. От тільки вийму затечку і трохи понюхаю. Паничі не знатиме про те, а коли й дізнається, то нічого не скаже. Від того, що я понюхаю, віскі ж не зіпсується. З цими словами чоловік підвівся з табуретки і пішов у куток, де стояв бутиль. Хоч він і запевняв, що наміри його цілком безневинні, Проте вигляд мав злодійкувати, так ніби не дуже вірив у власну чесність, чи боявся не встояти перед спокусою. Він трохи почекав, прислухаючись і озираючись на відчинені двері. Тоді взяв бутиль, вийняв затичку і підніс його до носа. Деякий час він так і стояв, утнувши носа в бутиль і тільки раз у раз тихенько чмихав, майже так само, як перед тим собака. Чає михання він витлумачував, як схвальні відповіді на свої запитання. А сам тепер чмихав від утіхи, зваблений пахощами духовитого міцного напою. Та цієї втіхи йому вистачило ненадовго. Мало-помалу ден це бутля піднімалося дедалі вище... А шийка, відповідно, опускалася до витягнутих їй назустріч губ «Та побий мене, грім!» – вигукнув чоловік, ще раз скоса позирнувши на двері «Моя грішна плоть безсила проти духу цього чудового віскі Ну хіба ж можна не покуштувати його? Гит! Що буде, те й буде! Я тільки крапелиночку, на кінчик язика, нехай його печусь дарма! «Ага, ага, ось де воно!» Він замовк, і шийка бутля діткнулася його спраглих праглих губ. Таді воно обмежилося крапелиночкою на кінчик язика. Булькання рідини промовисто свідчило про те, що ірландець дозволив собі добре промочити й горлянку, та й, мабуть, і не тільки горлянку. «Нарешті!» Кілька разів прицмокнувши і голосно гмокнувши від захвату, ірландець квапливо заткнув бутель, поставив його на місце, а сам шаснув назад і знову сів на табуретку. Ач який ти злодюжка, Таро?» – звернувся він до собаки. «Це ж ти довів мене до гріха. А проте дарма, пани нічого й не помітить». Та й однаково він скоро поїде до форту, от і зробить новий запас. Якусь хвилю грішник сидів мовчки, чи то думаючи про свою провину, чи то просто втішаючися тим, як розбирає його випити віски, та довго мовчати він не міг і незабаром озвався знову. Хотів би я знати, пробурмотів він. Чого це панича Моріса так тягне до селища? Каже, що знов поїде туди тільки назловить у того плямистого мустанга. Та й нав'яз, бо йому той плямистий. Мабуть, такий то непростий собі кінь, коли панич уже тричі ганявся за ним, але так і не зміг запопасти. А був вже на своєму гнідому. Та де там? Тепер, каже, не заспокоїться, аж поки не зловить того коника. То ще дурниці. Та нехай би він уже скоріше доп'яв свого, бо доведеться ще нам скніти тут до самого судного дня. Чш... «Що там таке?» – вигукнув ірландець, побачивши, що Тара підхопився зі своєї постілки і з гарчанням метнувся до дверей. «Понич приїхав», – пробурмотів Фелім, підводячись із табуретки і рушаючи до дверей. СЛІДОМ ЗА СОБАКОЮ РОЗДІЛ ШОСТИЙ ПЛЯМИСТИЙ МУСТАНГ Фелім не помилився. То був голос його господаря Моріса Джералда. Вийшовши на двір, слуга побачив мустангера, що вже під'їжджав до хотини. Який слід було сподіватися, господар сидів верхи на своєму гнідому, але той здавався майже чорним від поту. На грудях та боках коня біліла присохла піна. Гнідий був не сам. На туго напнутому ласо, прив'язаному до сідла, за ними йшов товариш, а точніше бранець. Щелепи того другого коня міцно стягував шкіряний зашморг, закріплений ременем, що обвивав його шию одразу ж за вухами. Це не давало коневі кусатись. То була дика кобила цілком незвичайного вигляду, власне масті, такої рідкісної, якої не побачиш і серед величезних табунів широкій прерії, де досить часто трапляються коні найдивовижнішої масті. На її темно-шоколадній, подекуди майже чорній шкірі були розкидані однакові розміром білі плями, та ще й так рівно, як ото темні плями на світлій шкурі ягуара. Ця незвичайна масть ішла в парі з бездоганною будовою. Лошиця була широко груда, крутобока, бока, із стрункими ногами, а голова її могла правити за взірець кінської вроди. Як на Мустанга? Вона видавалася чималою, хоча й була менша за звичайного англійського коня, менша навіть за гнідого, також мустанга, що допоміг полонити її. Прекрасна полонянка належала до табуна, що вподобав собі пасовиську у верхів'я Халамо. Саме там мустангер тричі ганявся за нею. Супереч прислів'ю, яке твердить, що за третім разом неодмінно має пощастити, він упіймав своє щастя лише за четвертий разом. З допомогою чарівної мотузки із зашморгом на кінці, Моріс полонив таки цю тварину, що її з якихось тільки йому відомих причин так прагнув здобути. Фелім ще ніколи не бачив, щоб його господар повертався з зловів такий радісний і збуджений, навіть як той приводив за собою на ласо п'ять чи шість мустангів, а таке траплялося нерідко. Та ще ніколи не випадало Фелімові побачити й таку красуню, як зловлена того дня плямиста кобила. Ця тварина могла збудити захват і не в такого знавця коней, як колишній помічник стайничого в замку балах. Гіп-гіп-ура! гіпура. вигукнув він, побачивши господарево здобич. Хвала причистій діві і святому Патрикові. Паничу Морісе, ви таки запопали цю плямисту?» «Оце бо й мене Грім. Справжня красуня. Не дивно, що вам так кортіло зловити її?» «Боже, правий! Якби її вивезти на ярмарок у нас в Балінасло, можна було б заправити скільки завгодно, і ніхто б і торгуватися не став. Ну і красуня!» «Де ж ми її поставимо, паничу? Коралі разом з іншими?» «Ні!» Там її можуть захвицати. Припнемо її підповідкою. А гнідий перебудеть у ніч під деревами, просто неба. Якщо в ньому є хоч трохи лицарства, він не буде проти. Скажи, Феліме, чи ти бачив, коли таке прекрасне створіння, м? Я, звичайно, маю на думці кінську красу. Ні, паничо Моріс із роду не бачив. А я ж таки мав справу з неабиякими кіньми у нас в Балібаласі. Ну і красуня. Просто взяв би і та з'їв. Хоч правду сказати, вигляд у неї такий, що вона сама. З'їсть кого хочеш. Ви ще не пробували її об'їжджати? Ні, Феліме. Я не хочу з цим квапитись. Ось матиму час, то візьмуся до неї як слід. Шкода було б занапасти таке чудо природи. Почну приборкувати її уже в селищі. То ми їдемо до селища, паничу, коли? Завтра вирушимо на світанку, щоб за день дістатися до форту. Хвалити Бога, ну і радий же я. Не за себе, пане Чоморісе, за вас. Ви, мабуть, і не знаєте, що віскі у нас вже на денці. З того, як воно хлюпає в бутлі, його там ледве нараз лишилося. Ті шахраї у форті не чисті на руку. М -м. Мало того, що не доливають, так ще й розводять водою. Отож нема в ньому справжньої міцності. Побий мене грім, галона добрячого ірландського віскі нам вистачило б утричі на довше, ніж у цього американського піла, як називають його, самі янки. А що до віски, не турбуйся, Феліме. Гадаю, там ще вистачить і на сьогодні, і на те, щоб налити у флягу для завтрашньої подорожі. Не журися, старий валібалахцю. Ходім краще поставимо під повітку нашу плямисту красуню. А потім вже поговоримо на дозвіллі про новий запас того петва, що його, як я знаю, ти любиш більш за все на світі, ну, окрім хіба себе самого. І вас, пане Чуморісе, докинув ірландець, кумедно підморгнувши. Господар засміявся і скочив з коня. Плямисту кобилу поставили під повітку, гнідово тимчасово припнули до дерева і Фелім заходився чистити його за всіма правилами, заведеними у прерії. Тим часом у стангер, зовсім знесилений цілоденними ловами, упав на свою постіль із кінської шкури. Ще ніколи за жодним стангом йому не доводилося ганятися так довго і запекло, як за цією плямистою лошицею. Та на те була своя причина, про яку не знав ні Фелім, Невірний вірний, гнідий, ніхто, крім самого мустангера. Незважаючи на те, що він уже кілька днів майже не злазив із сідла, а три останніх провів у невідступній гонитві за плямистою лошицею, незважаючи на страшенну втому, мустангер ніяк не міг заснути. Він раз у раз підхоплювався з ліжка і ходив туди-сюди по хатині так, ніби щось надавало йому спокою. Ось уже кілька ночей він неспокійно совався в ліжку, перевертався з боку на бік, і вже не тільки слуга Фелім, і собака Тара почали дивуватися, що це таке з їхнім господарем. Фелін міг би приписати це палкому бажанню стангера зловити плямисту лошицю. Але він знав, що гарячкове збудження охопило господаря раніше, ще до того, як він довідався про існування цієї незвичайної тварини. Лошиця вперше трапила мустангерові на очі лише через кілька днів після його повернення з форту, і отже не могла бути причиною, через яку так змінився його настрій. А те, що він кінець кінцем зловив її, Здавалося, лише посилило його збудження, хоча мало б заспокоїти. Принаймні так вважав Фелім. А оскільки вони з господарем були, як то кажуть, молочні брати, він зрештою вирішив запитати на простець, що ж його непокоїть. Отож, коли Мустангер знову почав крутитися в ліжку, він почув Фелімове запитання. Пане Морісе, заклинаю вас чистою дівою, скажіть, що з вами таке?» Нічого, Феліме, нічого, друже. А чому ти думаєш, що зі мною щось не гаразд? Боже правий, та як же мені не думати? Ви же на хвильку очей не склепили, відколи ото приїхали в останнє селище. Чи ви там щось таке побачили, що вам сон одібрало? Невже це через котрусі з тих мексиканських дівчат? Мучачо, чи як їх там звуть? Та ніжбо. Ні за що не повірю, щоб хтось із давнього роду Джеральдів міг спокуситися тим бісовим насінням. Дурниці, мій добрий друже, зі мною все гаразд. Не знаю, що це ти собі вигадав. Та ні, паничу, нічого я собі не вигадав. А коли хтось тут щось і вигадує, то це ви. Як ото коли спите. Хоч таке тепер не часто буває. Коли сплю? Що ти хочеш сказати, Феліми? Що я хочу сказати? А те, що тільки, ну, ви заплющите очі і трохи задрімаєте, як ураз починаєте бубоніти, наче на сповіді в пастиря. Та невже? І що ж я таке кажу? Ну, я, пане, чую, мало що можу второпити. Чую тільки, як ви щораз повторюєте якесь довженне ім'я, таке, що й кінця йому немає, а починається воно з по. Ім'я? Яке ім'я? «А, господи, ну хіба ж я знаю? Я по різних школах не навчався, то де мені його запам'ятати таке довге?» «Та перед цим ви називаєте ще одне ім'я, і його я можу вам нагадати. Це ім'я жіноче, хоч у нас на батьківщині його майже не почуєш. «Луїза, пани Чуморісе, ось як ви кажете, а тоді вже оте на по». «Ха!» – перебив його мостангер. Видимо, не бажаючи розмовляти на цю тему. Мало яке ім'я міг десь випадково почути. Буває людині такого насниться, що й не знаєш, звідки воно взялося. Та ні, вам сниться те, що було насправді паничу. І вісні ви говорите про якусь гарненьку дівчину. Нібито вона виглядає з карети із завісками. А ви кажете їй запнути ті завіски, бо насуваються якесь лихо і ви хочете її врятувати. Хотів би знати, звідки набрали мені в голову такі дурниці? От і я хотів би це знати, з притиском мовив Фелім, утупивши свого молодого господаря скрадливий, але пильний погляд. І, звісно ж, провадив він, я хотів би, коли можна спитати вас, паничу Морісе, чи не закохалися ви, не дай боже, в дочку котрогось із тутешніх янки? Ой-ле-ле, це було б велике лихо. І що сказала б тоді ваша золотокоса і голубока красуня наречена, котра живе за кільканадцять миль від балі Балаха? Ну-ну-ну-ну, Феліми, чи не здається тобі, що ти отбився здорового глузду? Ні, паничу, не здається. Хоч є і таке, чого б я залюбки любки отбився. А чого ж саме? Сподіваюсь, не мене? Вас, паничу! Та ніколи в світі. Я маю на думці цей бісів Техас. От його я таки хотів би отбитися і поїхати разом з вами додому. Ну скажіть, чого б вам у це марнувати тут час на дурниці? Та ви ж цими своїми ловами і на прожиток не заробите. А як і заробите, то що з того? Ваші старі тітці в замку Балах?»